У мене фобія щодо рибячих кісток. Навіть у філео яке сумлінно обробляють прибалтійські рибалки, я шукаю рибячі кістки, коли знаходжу навіть найменшу кісточку. Відразу стихаюся, як від нападу астми. Звісно, що народження цього страху відбулося в моєму дитинстві. Все, якщо дуже захотіти, можна відшукати в дитинстві, тільки б не зраджувала пам'ять. Мій батько рибалка, завзяти рибалка. Найкраще відпочинок для тата з вудочкою десь на березі річки або в гумовому човнику посеред озера. Картинкою на стіні я бачу його нерухомий силует. У роті цигарка, на голові старий фетровий капелюх, у руках бамбукова вудка, за його спиною засинає або прокидається сонце. І я з малку обожнювала ловити рибу. Першу свою рибину, маленького карасика, я спіймала, коли мені було три рочки. Батько нанизував мені черв'ячка, я закидала вудку, і одного разу витягла на берег маленького карасика, який жадібно хапав ротом повітря. Треба сказати, що ловити рибу я любила, а от їсти – ні. Я не любила ні риб'ячу юшку, ні тараню, ні тушковану варену, парену, смажену рибу. Я не любила рибу ні в якому вигляді. Батькові, який любив їсти рибу, дуже не подобалося моє негативне ставлення до рибних страв. Мені ж було украй неприємно порпатися в рибячих кістках, вибирати ці кістки. Я й риби не бачила. А що вже казати про дрібні кісточки? Мама і бабуся вибирали їх неуважно. Після них можна було знайти десятки гострих кісток. Батько їв рибу разом із кістками і не розумів, чому хтось зважає на таку дрібницю, як кістки. Одного разу він змусив мене скуштувати карасів, запечених у сметані. «Це смакота, хоч покуштуй, інакше будеш жалкувати усе життя», – наполягав він. Щоб не засмучувати його, я почала мордуватися з однією рибкою. Я була дуже обережною, але незабаром відчула, як якась кістка вп'ялася в мою горлянку. Мені було боляче дихати, та я знала, що треба робити. Відламала черсту скоринку чорного хліба, стала жувати її і різко ковтати. Скоринка мала проштовхнути кісточку, але в мене нічого не виходило. Єдине, чого я досягла – Загнала кістку ще глибше. У мене почалася лихоманка. Я злякалася, мені було вже не до жартів. Я вимкнула голосову сирену. Всі збіглися, стали радитися, що зі мною робити. Я вже втомилася тримати рота широко відкритим. Мама, Рудий, батько, бабуся намагалися побачити кістку та якось із нею домовитися. Все закінчилося тим, що мене потягли до лікаря. Лікарка була стара, погано бачила. Вона так само змусила мене розтолити рота якомога ширше, взяла гострі ножиці, ще якісь гострі металеві штучки і більш ніж півгодини без знеболювання дерла ними мені горло. Шукала кістку. Майже місяць після цієї операції... Я не могла їсти. Вже минуло стільки років, але я пам'ятаю все напрочу добре, і ніхто ніколи не змусить мене скуштувати рибної страви. Я прислухалася до Еріки, намагалася зрозуміти, чи не надігує вона від моїх розповідей. Але Еріка мені ще співчувала. «Я ніколи не приготую тобі рибної страви, присягаюся».